أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع الله مع ماری نشته م باران صورت دی مری صورتې مریج وجه تصمیت را دا چې پهد کې لپظ د معارجغلی دی لالهجلال هو صاحب خاون د دراجاتو او دارونګې دې سورته یو بله تسمیه هم ورکول شي د سال سائل ولا څنګه چې نور سورته دا لون سره لګار رحمان شو قاف شو نو ته یو لون د سال سائل هم ولکي بیا مناسبت دې سورته د ماقبل سره نو دا ډول سورته نه مکی دي او مکی صورتتونو کې سلوورغااټې خبري وي صداقت د قرآي صداقت د پیغمبرې او تو ثبات د تو ه ثبات د قیمتدي او دیم مناسبت د معټبل سره هغې ک الحاق کته ملحاقه هم د قیمت مطعلق قیمتحق کوئ او دا صورت چ دی نو دې په ابتداې انثال ل ال بیاذا به واقع یو سوال کون کی سوال کو دا عذاب شیغف و واقعی کی پرز قیامت بانی نو آغیب ابتدا کې دا قیامت تذکرہ او د دی پر ابتیدا کرن دا قیامت تذکرہ اور دا آغیب پاک سب بی اسم ربک العظیم سب بی اسم ربک العظیم نو دا اللہ جل جلال ہو صفات او دلتا من الله دل معارج دا اللہ جل جلال ہو عظمت بیا مکان دا نزول دا صورت ما کیاو کا مدنی دی لا کوتهی ټولو لیکې بلژما د صورتت مکې صورتت دی ینده نو سلام د هجرات نه مخکې نازل شو دی او دلیل په باندې د دی دي چې لن وړه دي او د قیمت مطالق خبری دي او شانې نزول چې د چاپ باره نازل شوي دی نظر نه ح دی یا ح اپنی نومن فری دی دا د مکې خلککو او د خبره کړی وه داعذاب مطالبه کړړی دا کاپتی ځای یاد کیدی مدا زمین له هم معلومیږي چې مکي صورت ده دلته قران مجید کې مخه او کم او یا صورت نو ویل شو, شو دا او یا یم نمبر صورت ده او ست د صورت حقا نه نازل شوی د سنگ قران کې ده او مخه د صورت نبأ نه د درشمې سي پاري ډون نمبر صورت دا نه مخه نازل شوی او بعضه هغه صورت نوح نه مخه بعض علماء وایي او دارانګه اوله صد دې صورت نه په دې صورت کې زجر د پمشرکانو باندې تخفيف او خرهوی دی او دارانګه بشارت ته مسلمانانو ته نو دا به یې باندې جوشانې نزول دې صورت اخیری خبره شان نزول دې صورت نو هغه د کافر مطالبه کړه واچې دا عذاب کړي عادي ببده خبرې کولی چې یاله کهدادین د بی اسلام حې انکان هذا هو حقکو مندي فام تر رالی حجاره من سما پهمون بندې کان رو او دا کم مکل خلککو ب وکووب خلکو په ځای ددي چې طلب د دایت ګړی وي د هغې په ای بندې ځان لهاعذاب وخت ځانله نو الله جلال هو دغه تتسکراړو بنی یاد کې او د صورت تمیزات یعنی خاصیات چینوو صورتونو کې نیراغلی نغد د دې افتتاپ عجیب انداز باندې دا سې افتتاپ یو صورت کې سوالیا سالسا علم بیاذابم بی واقع د پدې صورت کې راغلی دا او ده چې قیامت درزه تذکرہ فنزو زره کاله د پدې صورت کې بل ځکه پورو قران کې دا خبره نشته د قیامت درزه یعنی د حساب وخت دا وی فنزو زره کاله کېد دبل ځکه نشته و د انسان فطري صفت چينسن خلو دي خلو معنی براشي حريص دي پر دې حق نه ورګي او زموکول کینو ان شاء الله دام بده کی ذکر نه دي دل تکي براشي د الله صفت ذل معارج دام د دا دې صورت خاصیت ته بل نه نه راغله نو الله فرمای سوال سائل غوښتنه وکړه مطالبه وکړه طلب وکړه یو تطوخ کو ان کی بیاذاب واقعا د کافرین د عذاب برکه چې هغه واقعا کیدونکي ده پرز د لپاره د کاپیرانو لیس لهو دافعه چې نشته د داغید پراسو د پکول کې چې عذاب هغه د پکې ولا ساين شو کونو دو د دوکه سن مفسرین نو ذکر کړی دی یو وی ذکر کړي د نظر ابن حارث او یو وی بل مشرک ذکر کړی دی د نو دا مشرکانو کې چا مطالبه کړی وه نو دا الله خبره زیکر کوي او دا مطلب کوی استحضان یعنی تو کې کول چې کې نهشته زهکه د مشرکانو قییامت من نه نو د عذاب تفوس به سکړه نو دا د یو ټو کې نو ال سا ال بیااعذا نوواې لیل کافرین تفو وکو یو مشر ی سوال کوون کې دا عذاب چېغ وا کېدون کې دی دپه د کاافرانو لیس له دافه چې نو به د هغې د پااره سووک د په کوون کې ختمونکې اوغوی په د من الله ل معارچ د جانب د الله طلا نه ل معچ چې دغهلهلا چې دی للو دراجات دغه الله تلا چې دیلو والله دی, دی دراجات او مراتب و والله دی او دا ررن ن متون والله دی او چا زل معارج هغه زات چې غ اسممنون وال پیدا کړي دي مال ک د اسممانون ل زل معار نو دا مع بعضو مفری نو کړی ده تاروجلملائ کته ورولی ورخي چېدي الله تعالی د الم کته پرشته وررو او دارنګې جیبرللی حصللات او سلام یوم من پدا سر رز کی فرا سر رز د قیامت کې کانه مقدارو 50000 سنه چې به وبدواله د دې مقدار د دې 50000 سنه فنزو زر کال رو کې ظاهر متبادر خداخ کری چې پرشتي ورخې جي جبريل عليه السلام بر ورخې جي اسمانونو ده د کدرجات او معارج تو ورخې نو دا پ 0ره کال ک ک چېي حالان کې مونږ وا چې پرې زی را ځي د د سار مسکې ش کږ او د سټ مسکې ش د ماخام مکې ش ک د مازیګر مسکې او د سار ممسک ک ش نو د دی تونو مختلف طبیلات شوي او دلته پ 0ره دی او ی ویشته مسی پاره کې او دارنګېولسه مسی باره کې چې کم تفسییل ت لو الف سنه مما تعدل هل تا کې تیر شو زر کاله خبر زندراله نو دې کې یو تدبیق مفسرین دا کړی دی ابن عباس یو خدا اختلاف د جلت زر کاله ذکر دی او جلت 50 زر کاله ذکر دی نو بده کې هغه وی اس ايشقال نش ته ابن عباس د الف سنتین صورت حج کې چې کوم ذکر دا زر نو دا الت اغه ذکر دا چې کوم رزو شپو رزو کې الله جل جلاله عثمانو نظم کې پیدا کړی نو اغه ولس ولسمه سپاره کې چې ذکر دا نو اغه اغه ذکر دا چې په کې زمکه اسمنو پیدا دي نو اغه یو شپګرې وي یو رز چې وا د زمزده دنیایي رزوب په اعتبار سره د زرو کالو برابر شو نو معنا دا شو شپک زره کال کې دا پیدا شي دنیایي رزوب په اعتبار از خوش پک رزي دي په دا غينا وای هغه رز مراده چې کوم التکی هغه ذکر شویلہ سورته حج کې او سورته سجده کې هم ذکر شویلہ زره نو داګه نه مراد سیر الامر وروجي اله تعالی پرشتي چی خي جي راخي نو دم را اندازه مقدار کی خي نو دغه ته نه مراد دی یا پرشتو اودل ته چی مراد دی نو دلته کی رز د قیامت مراد دی یوم کا یوم فی یوم کان مقدارون یوم نه مراد رز د قیامت دی بیا په دې باندې مشکل راځي چی را پنځو زړه کله رشي نو بیا به شفر ازي نو نن دا فیصله وخت ته حل ته کې به شپما علامات د شپېو درزه بي شپما باندې نو دا 500 زره کاله چي نو دا د فیصله وخت او باز مفسرین اغه دواله رز د قیامت علي اغم د قیامت رزره کلو دام 500 زره کله نو هغه تدویق کوي چې د دې دا مطلب دارې چې دا, دا, دا, دا اختلاب په اعتبار د اشخاص باندې چاباندی په پنځوس زړه کله شو چاباندی با زړه کله شي او دا چې په اعتبار سر دي د کافرانو په اعتبار سر دي ورنه مسلمانانو باركي رازي نبي لي صلوات والسلام پر مې په غزات مې قسمي انه ليخفف على المؤمنين حتى يكون عليه خفف من صلاه المكتوبه يصلي حتى الدنيا ومن باندې به الله تعالی دوم رساله چې د پرز موس د الله جل جلاله اسانه کی پلس نوڅي سوره ټيم کې کېږي هغه باندې بداسي با تیر شي چې د دنیا درز نوب کمه تیر شي نو دا اختلاف هغه چې د نو دا په اعتبار د اشخاصو باندې او دا د لوېلوي مقدارونه جوړي دا په اعتبار د کاپیرانو باندې دي او مومن باندې چي دي د مؤمن باندې به با الله جل انتهایی لند کی او یو تاویل دام شي ودی چې دل ته خو رازي دي ځکه چې وښکان لذي چې پنزو زره کاله د خطو تعرج الملائکه او روح جبرئیل او فرشتي ورخيږي ندم ررس کې ورخيږي د رازي مقدار 500 ذره کال نو تاسو ما 500 ذره کال پاسل هغه چیزي او رازي نو خرس کې زی رازي نو بعضو مفسرین تاویل مادولی دو چې د دیز نه کومه پاسل ده کچری منګه او تاسو مثلا د دیز نه دا, دی دا پاسل ده ملائکونو علاوه بني ادم چې کم زنه د دیز مکه نزی او دغرنګې د لاند د زمک راوالی چې کمم الله تدبیر کوي انتظام کوي په پرشتبان او د پرشتې وخیجي نوکه چ دا پېلی انسان تو نو کم س کم دغ به پ کاله لږ پرشتې خو په لږ سات کېخی را کوزیېږي جنات نو باره کې قرآ کې اللهې ګړلی و ان نه لم نه سما موږ به اسممان ممس کو عمان په ررسي خبر دا تعالی دې دې سپیډ زی اور ډیر اسانه سره سوولت سره الوزی کې تیار دي خبر دا تعالی ردیب اسمان تخت للی وران ګللې ته خبر دې خبر ذکر کړ چې موږ اسمان ټچ اسمان ته وبره خطلو نو د انسانی په اعتبار سره خبر دا انور چې د پرشتي ور کیږي جبريل عليه السلام ور کیږي نو پاګې باندې دومره ټیم نه لګي خبر دا تعالی او د فاصله هغه کم سکم کم دومړه نو تعرج الملائکۃ ور روح ورخی جی اللہ تعالی ته دا فرشته او دا رنگی جبرئیل علیہ الصلات والسلام الیه اللہ تعالی ا فی یوم فداس ورس کی چار ز قیامت کان مقدار هو جدی انداز د د کورز او جدول د د غز 50 الف سرت فنزو زرا کالا نفس بر پیغمبر صبر ک صبرن جمیلا صبرښسته نوښسته بر هغې د دوی چې پای کې پر یادنی پاهغې کې شکي او ګلینی بس دی چې سکی د اهلی مکهه نو ددي په کللوړو باندې صبر کوه ان نه هم یاره نهبع ده یکې ننددي چې دي دی وې د قیمت لرا لهبع بعید. دهبع د الوکو لوکو لی امکان دی ممکن نهګړی د داډیرهبع د خبره چې قیمت بره چې او داړو کې پاسې اړو کې ب چوررکلو بېدا بګلوې دا په الله تعالی پسې دی بعید ویني بعید از امکان ان دا سره ممکن نه ده چې قیامت شي راشي د انسانان فاسې و نراهو کریبه الله ومن ویني ورځې د قیامت لره د عذاب لره کریبه نږدې واقعا کې دنګې ډېر ضربه اغوا کې شي بزاده پورې ساله ساائلون مطالهبه اوکلاورتلی او غتون کې بیاذا بنداسی عاضاب لره وا کې عل کاافریله چې وا کیا کېدون کې د دپاره د کاافرانو پرز دقیمت لسهله چې لبيدي عذااب درره. دا فين سوق د پکون کې ختمول کې اوی بدا صاحب من الله دې جانب د الله تعالی نه ذل معرج مالک د اسمانونو نه ذل معرج مالک د درجو مرتبه وو دې تاروج الملائکۃ والروحو خیج ملائکه والروح جبرئیل علی السلام الیه الله تعالی تا فی یومل بداس ورس کیان پرز د قیامت کې کا مک دارو چېبانندازهده د خمس لاندااز د دی راې او ګدواله د دی راې خسییننا فصل ف 0ره کاله نو فس مییر صبره جمله په سبر و کې پې بره صبرښسته ان نه هم یکې نندې یا یا داس د قیمتبع دا لرې. وان الله هو الله يمبینو دی لارز د قیامت در دی عذاب لار پرز د قیامت کی قریبه نزدې واکه اقیدون کی لا محاله الحمدلله رب العالمین بالاعت للمتقین والصلاه والسلام علی محمد و علیه اللهم اهدنا وهدنا الى سب ال الله اللهم زيدنا بزيته من وجه الله ودت المهدی رب جعلنا وقي والصلاه النبوی ربنا بتقبل دعاء رب اغفر لي ولبعده يلا راز شکر داسب الله رحم رسول الله تعالى